Kapittel 6 Så begynte Israels sønner å gjøre det som var ondt i Jehovas søgne. Da ga Jehova dem i Midians hånd i syv år, og Midians hånd fikk overtak over Israel. På grunn av Midian laget Israels sønner seg i de underjordiske forrådsstedene i fjellene, og hulene og de vanskelig tilgjengelige stedene. Og det skjedde, vis Israel sådde, det, at Midian og Amalek og østerlendingene kom opp. Ja, de kom opp mot dem. Og de pleide å leire seg mot dem og ødelegge jordens grøde helt i Gaza, og de lot det ikke bli tilbake noe å leve av, eller noen sau, eller noen okse, eller noe esel i Israel. De pleide nemlig å komme opp med sin buskap og sine telt. De kom så tallrike som gressopper, og det var ikke tall på dem og kamelene deres, og de kom inn i landet for å ødelegge det. Och Israel ble sterkt utarmet på grunn av Mirian, og Israels sønner bynt å rope til Jehova om hjelp. Og det skjedde, fordi Israels sønner oppte til Jehova om hjelp på grunn av Mirian, at Jehova sendte en mann, en profet, til Israels sønner og sa till dem, «Dette er Jehova, Israels Gud, har sagt. Det var jeg som førte dere opp fra Egypt, og dermed førte dere ut av slavehuset. Slik utfrid jeg dere av Egypts hånd og av alle deres undertrykkere sånn, og drev dem ut foran dere og ga dere landet deres. Videre sa jeg til dere, «Jeg er Jehova, deres Gud. Dere skal ikke frykte gudene til amorittene i vis land dere bor. Men dere lyttet ikke til min røst.» Senere kom Jehovas engel og satte sig under det store treet som var i Ofra, som tilhørte av jesritten Joash, men hans sønn Giron holdt på med å banke ut ved i vinpressen for å få det raskt unna Mirians øyne. Så viste Jehovas engel sig for ham og sa til ham, «Jehova er med dig? «Du tappere, veldige mann!» Da sa Giron til ham, «Unskyld meg, min herre, men vis Jehova er med oss, hvorfor er da alt dette kommet over oss, og hvor er alle hans underfulle gjerninger som våre fedre har fortalt oss om, i det de sa? Var ikke Egypt Jehova førte oss opp fra? Og nå har Jehova forlatt oss, og han gir oss i Mirians hånd.» Da ventet Jehova seg mot ham og sa, «Gå av sted i din kraft, og du skal sannelig frelse Israel av Mirians hånd. «Sender jeg ikke?» Men han sa til ham, «Unskyld meg, Jehova, med vad skal jeg frelse Israel? Se, min tusengruppe er den ringeste i Manasse, og jeg er den minste i min fars hus.» Men Jehova sa til ham, «Jeg skal jo vise mig å være med dig, og du skal sannelig slå Midian som om det var en man. Da sa han til ham, «Hvis jeg nå har funnet velvilje for dine øynene, må du også gjøre et tegn som viser mig, at det er du som taler med mig. «Jeg ber deg, gå ikke herfra før jeg kommer til dig og har ført ut min gave og har lagt den fram for deg.» Og han sa, «Jeg for min del skal bli sittende her til du kommer tilbake.» Og Gideon gikk in og laget så til en geitekilling og bakte usyrede brød av en efamel. Kjøttet la han i kurven, og kraften heldte han i gryten, og deretter brakte han det ut til ham under det store treet og satte det fram. Den sanne Guds engel sa nå til han, «Ta kjøttet og de usyrede brødene, og legg på den store klippen der, og hell ut kraften.» Da gjorde han det. Så rakte Jehovas engel ut spissen på staven som han hadde i hånd, og rørte ved kjøttet og de usyrede brødene, og ild begynte å stige opp klippen og fortære kjøttet og de usyrede brødene. Og Jehovas engel forsvant forans øyne. Da forstod Gideon at det var Jehovas engel. Straks sa Gideon, «Akk, suverene Herre Jehova!» for jeg har sett Jehovas engel ansikt til ansikt. Men Jehova sa til ham, «Fred være med dig. Frykt ikke. Du skal ikke dø.» Så bygde Giron et alter der for Jehova, og det ble kalt Jehova Shalom til denne dag. Det står ennå i Abjesrittenes ofra. Og det skjedde den natten at Jehova videre sa til ham, «Ta den unge oksen, den oksen som tilhører din far, det vil se si den andre unge oksen, som er syv år, og du skal rive ned det alteret for Baal som din far har, og den pelen som står ved siden av det skal du hogge ned. Og du skal bygge et alter for Jehova, din Gud, på toppen av denne borgen, med raden av steiner, og du skal ta den andre unge oksen og offre den som brenner offer på veien av den pelen som du skal hogge ned. Så tok Gideon ti menn av sine tjenere, og gikk i gang med å gjøre slik som Jehova hadde sagt til ham. Men fordi han fryktet sin fars husstand, og menn i byen får mye til å gjøre det om dagen, gikk han i gang med å om natten. Da mennene i byen, som vanlig, stod tidlig opp om morgenen, sier var Bals alter blitt revet ned, og den helge pelen som sto ved siden av det var blitt hogd ned, og den andre unge oksen var blitt offret på det alteret som var blitt bygd. Og de begynte å si til hverandre, «Hvem har gjort dette?» Og de ga sig til å spørre og undersøke. till slutt sa de, «Det er Gideon, sønn av Joas, som har gjort dette.» Derfor sa mennene i byen til Joas, «Fød din ut, så han kan dø, for han har revet ned bals alter, og han har hoggt ned den helge pelen som sto ved siden av det.» Men Joas sa til alle dem som sto imot ham, «Er det dere som skal forsvare Baals sak, for å se om dere selv kan frelse han? Den som forsvarer hans sak bør lide døden allerede denne morgen. Hvis han er Gud, så han forsvare sin sak selv, ettersom noen har revet ned hans alter.» og den dagen begynte han å kalle ham Jerubal, i han sa, «La Baal forsvare sin sak selv, ettersom noen har revet ned hans alter.» Og hele Midian og Amalek og alle østerlendingene samlet seg som en mann, og gikk så over elvene og slå leir på Israel, lavsletten. Og Jehovas ånd innhyllet Gideon, så han begynte å blåse i hornet, og abjesrittene ble kalt sammen for å følge ham. Og han sendte ut sendebud gjennom hele manasset, også de ble kalt sammen for å følge ham. Han sendte videre ut sendebud gjennom Aser og Sebulon og Naftali, og de dro opp for å møte ham. Deretter sa Gideon til en sanne Gud, «Hvis du er i feil med å frelse Israel gjennom meg, slik som du har lovt, se, da la jeg avklippt ull være lagt ut på treskeplassen. Hvis det viser seg å være dugg bare på den avklippte ullen, mens det er tørt overalt på jorden, da vet jeg at du skal frelse Israel gjennom meg, slik som du har lovt.» Og det visste sig å være slik. Da neste dag stod tidlig opp og vred den avklippte ulen, fikk han presset ut nok dugg fra den avklippte ulen til å fylle en stor gjestebudsskål med vann. Men Gideon sa til en sanne Gud, «La ikke din vrede blusse opp mot meg, men la meg tale bare en gang til. Jeg ber deg, la meg bare en gang til foreta en prøve med den avklippte ulen. Jeg ber deg, la det vise seg å være tørt bare på den avklippte ulen, og la det komme dugg overalt på jorden.» så gjorde Gud det slik den natten, og det viste seg å være tørt bare på den avklippduelen. Overalt på jorden var det kommet dugg.